Då säger jag hej. Och... Då säger jag hej. Så Välkommen bra. till Mitt Cellerate. Ja. Då säger jag hej och välkomna till Filmixen och vår Halloween special. för det är ju Halloween är <laughs> ja, vi kör på det här nu. Ja, det rör det. Ja, vi ja. fortsätter. Lab. Late one night When my eyes beheld An eerie sight For my monster from his slab Began to rise And suddenly To my surprise He did the match He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the match It caught on in a flash He did the match He did the monster match yeah. From my laboratory In the castle east Ja, bedroom of vampire's feast the all came from their humble to get a jolt from my electrode. they did the match. They did the monster, match. The monster match. it was a graveyard they did the match. it yo där the were... ja, är också alltså vår halloween special Uh, som är en extra insatt liten bonus. Ett bonusavsnitt där vi tänkte droppa lite halloween filmtips för den stundande. Eller det här avsnittet kommer väl antagligen när det är Halloween. Uh, men i alla fall. Vi tänkte köra lite uh, filmtips på Halloween-filmer. och lite sånt där. Så vi börjar med att dra av varsin film. Och sen uh, mm. droppa lite extra uh, titlar uh, om vi har tid. Mm. Så vi börjar med. Hannes, Woohoo! du är lite skräckfilms-expert, ja, eller mest expert, jag eller I mean, Ja, jag, jag gillar lite äldre skräckfilmer så, men ja. jag hade tänkt att snacka om Ingmar Bergmans enda skräckfilm faktiskt, varje timme, wow. från mm. 1968. Och mm. Det handlar om en man och hans fru som åker till en ö, det ja, är såklart i gotländska någonstans. Och han är en konstnär och han hemsöks av sina förflutna mardrömmar. Och det är väldigt... Det är väldigt konstigt och väldigt... Och Väldigt surrealistiskt där. Och så finns det en, en... Typ en gård, en herrgård, en mansion på den här ön. Var han blir inbjuden och... Det börjar hända lite creepiga grejer där och... Hela filmen. Och jag tänkte... Det är en svensk film och den är så pass gammal. Och det är Bergman. Det är liksom... Det är liksom vad fan ni måste se den men, det är Bergman liksom. Ja, ja det är Bergman liksom. Plus att den är alltså, den är väldigt cool för att vara alltså som sagt svensk och så pass gammal i kostymer och liksom effekter och hur de har fått fram den här känslan det är väldigt alltså det är väldigt bra. Jag tänkte Bergman är i alla hans filmer hela tiden tänker jag på hans foto och på hans ljusarbeten och mm. det är alltid sjukt snyggt och och liksom, en skräckfilm Jag vet inte om ni tycker det låter intressant Men en skräckfilm av Bergman Jo, ja, det, ja, det låter bra liksom. Men alltså. det, det är ja, Jag tycker den är sjukt bra ja. Jag har inte sett så jättemycket i Bergman egentligen Inte jag heller, jag har sett två Bergman okay. Det är inte bra mm. Men den här låter intressant Det är väl Max von Sydow Ja, Max, är... Max, Max von Sydow och Liv Ullmann och Ingrid Tullin och Ja, i hur och Okej. Okay. Ja, det är riktigt bra skådespelare Ja, von Sydow ja, är ju lite... Uh, var Robert De Niro är för Scorsese. Ja, jag utanför ja, det känns ja, lite typ. känns lite som samma grej. Olive Ullmann mm. var väl ihop med Bergman för mig. Ett ja. tag var jag för mig ett, också. Ett där. Hon är Han var ihop med lite blandade brudar. Ja. Ja. Yes. Han låg runt helt. <laughs> <sen>. <laughs> Han var inte playboy. Någonting jag skulle vilja uh, bara peta in där det här uh, vad heter det här Talking outside uh, breaking vad uh, fan heter det? Man pratar, breaking the fourth wall. Ja, breaking the fourth wall. Det är roligt att hon Liv Ulmans karaktär pratar till kameran i ja. den här filmen i vissa bitar liksom. för, er, för er som inte fattar det så är det ju att man bryter den fjärde väggen alltså som när Viktor nu tilltalar er Exakt, när jag tilltalar er ja, precis. Den fjärde väggen blir ju liksom Där kameran är kan man ju säga Så när man bryter den som till exempel Edward Nortons karaktär gör i Fight Club Då bryter man den fjärde väggen mm. När man talar till publiken eller, eller gör publiken medveten om att de finns ja. och det, Woody, Woody Allen är en mästare på det här Och, och det händer ju inte så jätteofta heller Nej, och, och det är, är ganska... oväntat och det är kul när det är oväntat och det händer, tycker jag. Ja, det känns ju inte som att. Eh, det här är komma in i Nej, precis. Det, det här är dock inte det... jätteoväntat Tv filmen inleds men som... okay. mm. ja. Ja, med en sån. Okej. men varje mm. timme från 68 Regi Bergman ser den. Nu till Halloween Låter grymt Det är en svartvit, ja, är... ganska gammal film men ger en chans. Mm, jag ska man kolla in den. Ja, jag tycker bra. Jag har ju min mega Bergman box så jag tror att den ligger där. I. Hour of the Wolf. Nice. Mm. Yeah. Då går vi vidare till Viktor. Härligt eh, Jag har ju en liten febläs för Eller det har blivit så för spanska skräckfilmer Eftersom alltså det, Jag är väldigt, eh, jag är inte lika skräckintresserad Som Hannes är Och inte Patrik heller tror jag Jag kan, kan, kan vara den som är mest skräckintresserad här Bland oss, jag vet inte riktigt det, Jag har bara väldigt svårt för skräckfilmer Jag gillar inte slasher och den typen av skräckfilmer Utan de jag tycker bäst De är helt enkelt psykiska Psykologiska skräckfilmer mm. Som verkligen biter ordentligt Och en Den absolut bästa Eller det är inte den absolut bästa Jag ska prata lite om den absolut bästa sen Men jag tar en lite, lite ovanlig Och det är El, Den spanska El Orfanato Som Juan Antonio Bayona Har regisserat Flera kanske känner igen den som Barnhemmet Mm. Eh, mm. Mm. Eller ja, The ja. Orphanage eh, På engelska och svenska Kärt barn har eh. många namn Precis mm. <laughs> Och eh, som sagt, Juan Antonio Bayona regisserar eh, Och det är helt enkelt en mästerlig film Jag har en femma på den och blev totalt blown away När jag såg den eh, första gången Det är en av mina absoluta favoriter i skräckgenren eh, Genom tiderna Och den är från 2007 Så den är en relativt ny film Eh, och hon som gör huvudrollen, eh, Belen Rueda. Hon är helt eh, makalöst bra. Eh, så att. Eh, men det, det blir ju. Det är ju vissa som tycker det är jobbigt att de pratar spanska och sådär. Men Get Over It, filmen är hur bra som helst. Ja, det det är... pratar alltså om filmen med pojken med påsen på huvudet Precis Det är, en, det är, väldigt otäck, det är ett väldigt otäckt hus De, Folket har väldigt otäcka kläder på sig Barnen är väldigt otäcka Dörrarna knakar väldigt otäckt så att det är... Bara det här är att, att det är ett gammalt barnhem ju... Exakt Bara det gör att ja det kryper lite i kroppen på en Och okay, i ja. väggarna mm. Det finns några scener i den här filmen som är så ruggigt otäcka som, ja. Det finns både så här: Jumpscares. Ganska billiga Jumpscares. Eller inte så billiga egentligen. Men det finns Jumpscares. Och sen finns det i hela filmen, helt vrickad också. så ja, Den skrämmer dig både psykiskt och eh, pangbom ibland. Så. Mm. Ja, jag rekommenderar den varmt. Mm. Eh, Läskiga och, barn är inte det roligaste. Nej, men det är ju helt Det känns jävla alla obehagligt. Det är men, jobbigt nej. tycker jag också. Eh, men. Eh, Ja, det är en av de läskigaste filmerna jag har sett i hela mitt liv Och en av de bästa också Nice yes, Så den rekommenderar jag Bra. El Orfanato du, eller, du kanske nämnde det Den G-model Toro Nej, det nämnde jag inte, men det är han och som producerat det. i alla fall ja. mm, Så Det är ju han som har en hand Med i spelet också Så ja, ja. Bra, Rasmus har du något Spännande skräcktips Eller något jag, jag har ju faktiskt fått hem boxen Studio S och Videovåldet som mm. innehåller eh, sju stycken eh, skräckfilmer, tror jag. Eller om det var sex, jag kommer inte ihåg. Eh, men ta... i alla fall. Ja, det, kan, det är väldigt mycket möjligt, det är ovetänkligt. Eh, det är inte de filmer jag tänker tipsa om, eh, utan just det programmet från 1982, tror jag. Eh, när. Eh, den här stora moralpaniken bröt ut och man hade någonting som hette Studio S och videovåldet. Där, jag, kom, jag kommer inte ihåg någonting nu, men han som är programledare Göran Delvin är... heter han, ja, han Pappa heter till Cissi som var vd för Filminstitutet. Ja, Okej. Okay. Det är ju väldigt, väldigt konstigt, hur ja, som helst. De, de berättade det här programmet om videovåldet och att det är så hemskt och att våra barn blir sykstörda av det och de kan inte sova. Inte, I och för sig, och för sig stämmer. Men De berättar om det här, och det är verkligen helt vinklat och så himla roligt att titta på idag dessa här 30 år efter. Det är verkligen, det är som ett humorprogram. Det är liksom när äh, vi Westen kommer ju allting in alltså du är lite för tag på filmer man att på bio och sånt. Ja. ja. och det, det var en stor grej och med det här kom skräckfilmerna och det var så himla hemskt. Och det är samma alltså vi, vi ser ju fortfarande det här idag. Jag menar står man står man i en kö på på och väntar på en action release eller någonting då i spel alltså. Då är det inte sällan det kommer så här tanter och skriker sluta med mördandet. Det här är inte bra för våra barn. <laughs> Skojar du? Saker. Nej, det har hänt med. <laughs> och eh, jag menar, det är klart att Det finns ju fortfarande, men det är folk från den generationen Som fortfarande inte har fattat att, att vi inte blir Breivik Bara för att vi spelar Call of Duty Nej. Men grejen är, är också, VHSer och slash-filmer Som motstås saker var ju relativt nytt och, som, och när saker är nya så är det ju många som skräms av det Det är ju samma ja, sak när tv-spelen ja, kom Eller rollspel eller, ja. Men grejen att jag tycker nu det är, det är bra poäng när ni pratar om dataspel. För jag tycker debatten har gått över helt dit mm. Alltså ja. det är väldigt sällan mm. man pratar film och tv nu mer tycker jag när det gäller våld och så Utan det är mer datorspel just Eftersom ja, man gör det själv Alltså man ja. styr en, en person som skyddar andra visst. Så i och för sig tycker jag det är en mer befogad debatt, men den är ändå helt överdriven och ja, tagen i proportion tycker jag. Men mm. den är ändå mer, ja, mer relevant än vad film- och tv-debatten är. Jag ja. håller med. Ja, men är ni intresserade av att se hur, hur moralpaniken gick till på 80-talet så tycker jag att ni ska köpa boxen Studios och videovåldet och absolut se den. Den innehåller också filmkrönikan från 2001 när de avslöjar att uh, vissa av de här intervjuerna med barnen är fejkade på det sättet att de hade sagt till vad barnen skulle säga innan ja. och till och med visat de här bilderna, alltså för barnen hade inte själva sett de filmerna utan de hade visat dem för barnen, alltså SVT då, eller vad heter det, Sveriges Television, eller nej det heter Sveriges Television Sveriges... Ja, men det hette inte... Studio S, ja, är det alltså? Ja, ja, Studio S, de hade visat det här för dem innan. Ja. Eh, precis innan intervjun. Så att de skulle vara så här rädda och uppskakade. Mm. Ja, jag, jag har sett det där. Det är rätt intressant faktiskt. Hela, alltså. hela Studio S-dokumentären, hela inslaget, finns ju också så, sin helhet på Youtube. För, mm. Om ni är det, ja. och inte kanske vill köpa boxen. Fast mm. ja. så, så de också massa Man får massor av uh, kultfilmer. Det mm. du sett någon av uh, filmerna som följer med? Uh, nej, jag har inte Jag hunnit se dem än faktiskt. Mm, okay. uh, men uh, det ska jag göra. Och det, det är mycket fan... B-filmer och sådär, va? Nej. Ja, det är typ Motsågs. så här: verk, Verktygsmördaren och sånt. Sen är det som <laughs> Och buggimän och. Mm, ja, okej. Okay. Men det är mest ändå så här: B-filmer. och... Ja, Ja. ja. Så, som, alltså det är de filmerna som de tar upp i programmet Och du kan ju också säga att boxen är ju utgiven av Studio S, eller distributionsbolaget Ja, uh, det är Studio S yeah. Entertainment som har tagit namnet Studio S Lite för att driva mm. med uh, samhälls- och debattprogrammet som användes yeah, okay. på SVT mm. eh, Mellan 75 och 84 Så... Uh, det är lite kul Men Studio S Nuvarande Studio S är väldigt bra De ger ut lite så obskyra grejer Det är riktigt jävla bra Det gillar vi Gammal sci och gammal skräck Sånt som du gillar Okej, men det var det jag hade att säga Det var inte riktigt en film Men det är någonting man måste se Som har med skräck att göra Bra tips, Rasmus Lite annorlunda Tack Eh, jag tänkte tipsa om en film som heter The Monster Squad. Ja, från 1987. Är det någon som är bekant. Nej, ja, men finns, finns en hel del nostalgi i den filmen för mig. Kan ja. jag tala om? Jag hade eh. den på VHS och ja. Jag har sett den, den filmen kanske tio gånger eller sådär som liten tror jag. <laughs> Härligt. Eh, jag fick ju ny som den först eh, när Super 8 skulle komma. Mm. Så var det var en del som drog kopplingar till den här filmen. Mm. Uh, och då tänkte jag, ja men den måste jag kolla in. Jag gillar ju så gamla 80-tals uh, typ Goonies och mm. ja. sådana där med barn i huvudrollen. Jag barn. Nej, det är inte eh, så. Det barn inte i alla fall The Monster Det handlar inte så. Det är inte så. Det är inte så. Wolfman och, och... mumien och Frankenstein The Creature och... from the och... Black Lagoon Ja, precis också. Treske, monster mm. Gilliman äh... heter den Vad uh, säger du? Gilliman heter Okej En Moomie också och... Ja, precis Och uh, alla de är liksom klassiska gamla Din spoof eh... på Universal Horror, eller? Ja, typ Eller inte Nej. spoof är det inte, men Nej Eller, ja uh, Men i alla fall det, det är riktigt de gamla klassiska filmemonstrarna mm. uh, Som ja. fick sitt... Uh, Uppsving på typ sent 30, 10, 40-tal Ja. Oh. Det, det, det, det är rätt kul för den har nästan lite Alltså i ett avsnitt har den nästan lite heist heistfilmsupplägg Alltså att Dracula liksom drar ihop sitt gäng Typ med Frankenstein Nej. och lite, -Ocean's och Ocean's Eleven Ja det. precis Och så är det Dracula som är i huvudrollen oh, och dr Dracula är George Clooney Precis, Danny Ocean och drar ihop sitt gäng liksom Och ska attackera den här småstaden oh. då Ja, han planen är ju att ta över hela världen och ja, ondskan och ska ta över hela exakt. världen. Och då är det upp till den här gruppen barn då ja, att eh, ja, förgöra dem. Exakt. Och det är ju riktigt skönt upplägg. Och ja, den liksom har ju mycket. Eh, den påminner en del liksom om Goonies och ja. där. Den är lite mer B. -aktiv. Ja, det, det, det, det, det är väldigt men det, B. Men det är fortfarande kvar den här, här. Är sköna 80-talskänslan. Det, det är så här lite amblin känsla Ja, äh, faktiskt det är det. Jag måste se den. Ja, det. Det, det är så klassiska och det är, barngänget är också klassiskt. Man har alla, det är liksom the straight man, the fat kid. Alltså, ja, ja, den feta ungen han har sån jävla skön grej jag ska inte säga men Det är lite det som, som fan, han på slutet. Ja, han har en lite skön redemption grej på slutet, ja just ja, det, är det. Klart, det. det, här och är det. Och det den också. blir faktiskt eh, lite brutal mot slutet ja, liksom ungarna faktiskt. ja de är är så så dra upp jävla med ja, machine gun och och så finns det ju någon som är en snubbe som heter Rudy, tror jag, som är så här den coola snubben. Ja, så här precis. läderkläder och han är äldre och ja. ja och självklart är han kär i en av karaktärernas eh, surror. Ja. Eh, som ja. de, ska, de ska använda henne för att hon är oskuld. Precis. Och, ja, jag ska inte säga men... Nej. <laughs> det, nej. Ett det finns ju lite sköna lite. grejer. Ja. Men jag ja, håller med. Det är riktigt skön humor liksom, samtidigt som den är lite spännande där, liksom, det är... Kul, cool. det är lite att cheesy med de här ja. eh, draklet liksom. han ser ut precis som. Den har ju inte åldrats väl. Alltså. Det är... Nej. Men jag tycker det finns en del snygga, till exempel Wolfman alltså Varuls hulls. Ja. Men det är en ganska cool utformning på honom Och de har gjort det rätt snyggt. Så jag tycker en skön, det är så här utspelar sig tror jag. Nej, det är inte under en natt Det är inte. Nej, det är typ under en vecka eller något kanske ja, För att jag vet det. ju, de klipper ju Vissa scener är ju det, det, det finns ju en klassisk scen när Alarmet går igång och de liksom sätter igång Det är ju den dagen, så att det är i alla fall fler, mer än en dag mm. Alltså precis när de vaknar på morgonen och det där, ja. så Men det är riktigt så såhär skön, 80 Åttiotals småstadskänsla Ja visst, det är 100% unga, liksom. sån känsla det det. Ja. så alltså, du har sett den här, så fattar jag inte det är, Nej, den... det, det Nej, känns som upprätt den, för dig den, mm. den måste jag definitivt ta sig Ja så det är, det är en riktigt uh, skön liten film tycker jag ja. Om man gillar liksom gonis. och jag, jag tycker nog inte den är så, så bra som du tycker Men jag, jag tyckte den var jättebra när jag var liten Men som mm. sagt, den har inte åldrats väl och så där, men, uh, mm. men helt klart En stabil trea kan jag väl sätta på den ja. mm. Så yes. ja, det var mitt tips Så mm. vi jag lite, lite Ja, lite, lite fler ja. Mm. Hannes, vill du, vill du köra någon? Ja, jag kan kasta in några snabba här mm. ja. Det är en Hammer Horrorfilm någon av er som har sett någon Hammer-film? Nej Nej, jag är väldigt dålig Nej, Det var ju någon på scene som ville att du skulle Nästa gång vi film här, så ska jag få lite sådana filmer av dig Så det kanske, så kanske det blir Ja, det är jag och en kille som heter JBR På forumet som är väldigt Hammer-förtjusta Okej okay. yeah. Jag tänkte på, på slutet av 50-talet var det här brittiska, det brittiska filmbolaget Hammer Horror Som gjorde massa skräckfilmer liksom Av Frankenstein-Dracula baserade på Universals Liksom för att mm. rida på den vågen lite ja. Och de började den här vågen med, i 1957 med eh, Frankensteins förbannelse Eller The Curse of Frankenstein med, med Peter Crushing och Christopher Lee mm. Och enligt mig här, det är det här den bästa Frankenstein-tolkningen Och jag tycker, jag tycker den, bara, den är sjukt skön, underbar Och härliga kulisser och gotisk känsla och, Ja, jag rekommenderar den Skön, ja, skön, skön take på yeah. Frankenstein och sen tänkte jag peta in Fright Night-originalet nu med tanke på att den, ja, den har fått en remake som man biver med nu, eller för några veckor sedan Ja, jag, ja. jag, jag tänkte också nämna den faktiskt, det, ja. det, det är också lite eh, i stil med Monster Squad, det är här 80-tals, eh, lite så här, cheesy men jag, jag tycker det är lite skönt Men jag att man ska gå på nyversionen nu eh, i helgen då Mm, nice Ja, jag... Ja, alltså jag tänkte våra lyssnare då, då Som, som ja. tipsas Ja, ja, jag, ja. Det hade ju... varit kul om vi hade sett uh, original eller nyversionen uh, ja, Och kunde ja. diskutera Men det, det, jag tycker den verkar rätt bra Ja, faktiskt. frågan är jag om att Colin Farrell Verkar helt fantastisk i den tycker jag ja. Det verkar ju som lite En bättre än Chris Random tror jag ja Jag såg ju den också i samband med att ni såg den. Eftersom vi, vi, ja, vi såg den allihop. Jag vet inte om Rasmus såg den också. Men, nej, du inte. Nej, men i alla fall, jag tyckte inte den var så bra. Men också en trea där, som man kan jag säga. Den, mm. Jag tycker den är alldeles för överdriven och campy. Mm. Eh, väldigt mycket. så ja. Jag tycker den är så här är riktigt skön. Alltså praktiska effekter. Jag, ja. tänkt, jag måste se om man såg alltså, originalet ja. Jag tycker alltså, hela Evil Ed-biten blir väldigt jobbig. Så. jag tycker den är skön. Och, vet du vad som ja. hände med den skådespelaren? Nej. Bög på det ja, ja. finns skådespelare på 90-talet. Det är bara du som ja, så vet. Såklart, så så så så det så jag var klart på det. det. Ja. Ja. Även Roddy McDowell är i alla fall med i, i original Fright Night. Och ja, er som inte är vet så cool. spelade ju han Cornelius och Caesar i originalåparnas planetfilmerna. Ja, det är rätt ja. gott. Ja, riktigt bra. Ja. Alltså, jag, jag rekommenderar i alla fall original Fright Night. Och mm. Eh, mm. nog i re remaken också, för den verkar ju mm. Jag. Så den ska nog jag se i helgen kanske Ja, gör det nej I... Hade du fler Hannes du ville droppa Eller så kan jag köra några Jag tänkte jag kan snabbt bara ta in The Wicker ja. Man från 1973 Ja, originalet alltså Ja, originalet Wicker Man, inte mm. Remaken Helden har jag inte sett men jag har hört att många hatar Remaken ja. alltså. Är det Nicolas Cage som är Ja mm. ja Nej men originalet är från 73 Och det är ja, men typ en En sekt eller, De är liksom de är ju bott på den här ön um, så... Men spoilar inte nu För nej. det, det är, en, är inte det lite naja, Nej alltså Men det, här, det är en polis som kommer till en skottis, en ö i Skottland Och oh ja. ska lösa mordet på en På en Ett barn mm, Någon, en, flicka en, en flicka Och så visar mm. sig att den här ön Det är liksom alla lever under typ En sekt liksom Eller under deras tro Och Christopher Lee mm. som var med i uh, The Curse of Frankenstein som jag tycker är bra skottspelare han spelar liksom typ ledaren den och så händer det massor grejer och den är ganska vrickad. Men den är väldigt bra. Ja. Och den... det, jävliga, det jävliga med att den har fått en remake är att jag, jag kan ju spoilern. Alltså, ja. Eftersom man har gjort så, har gjort så mycket parodi på den scenen just. Så mm. ja, jag vet hela filmens, alltså, twisten i filmen om man säger så... Och den, ja. och den svenska skådespelaren Britt, Britt Ekland, eller Eklo, ja, Ekland, är också med mm. Ah, och vissa pattarna lite då och då <laughs> Vilken mm. tur, han Okej, okay, ja. men då så, då ser vi den, den, den rekommenderar jag mm. det, är, det är alltid en cue'n för dig, Rasmus För ja, rösten att komma fram japa, det ja, Jag nu. ser den <laughs> ja. Nej, men nu är jag klar nu, Victor Okej, okay, ja. ja Jag hade lite fler tips. Jag, jag var inne lite på spanska skodis, skodis, skräckisar Där med El Orfanato Och jag fortsätter tipsa om Los Ojos de Julia Mm. Eh, som kom ut förra året Tror jag, va? Eller? Mm, va? Jag eller? tror det Jag tror inte att svenska för förra året Ja det kanske ni gjorde, men det är 2010 film i alla fall, okay. originaldatum mm. eh, Och eh, det är eh, Också Guillermo del Toro Som har producerat eh, Och eh, fast det är en ny Regissör som heter GM Morales eh, Som har gjort Den här filmen, och det är Belen Rueda, Precis som i El Orfanato så är det Belen Rueda I huvudrollen så det, alltså i många avseenden Fotot och så tycker jag är ganska likt eh, Mellan de här två olika filmerna Och, och eh, Los Angeles de Julia Eller Julias Eyes eller Julius Ögon eh, Är också jättebra Inte alls lika mästerlig som, eh, som Elor Fanato men Helt klart en stabil skräckfilm Riktigt otäckt också eh, det, det handlar ju sh, eh, Los Ojos de Julia, Det handlar ju om blindhet till viss del Som är också är något som jag tycker är fruktansvärt otäckt när karaktärer i film inte kan se. Fast att vi i publiken kan göra det och vet vad som väntar, liksom när de här personerna känner sig runt och håller på. Så det finns mycket sådana scener. Eh, och den är riktigt riktigt bra. Mm. Så den kommer det jag varmt och sen har vi också Wreck. Eh, den film som heter: Du gillar mycket Hannes. Det mm. eh, är också en skräckfilm som är så här: One location lite och det är så här, found footage. Som Zombies och, och grejer Så det, den, det är många som känner till den Så jag behöver inte berätta så mycket om den Men en, också en jättebra skräckfilm mm -hmm. Sen vill jag också tipsa lite om ja, min, Jag sa ju innan att Elor Fanato var min favorit Men sen ändrade mig För att jag tycker The Shining Är min absoluta favorit -skräckis. Rosemary's Baby då Rosemary's Baby är också bra Men inte, inte så högt ligger till den Lanskis oh, uh, Rosemary's Baby Men The Shining i alla fall Kubricks mästerverk med Jack Nicholson Och Kelly Duval och ja, många andra du på Stephen Kings bok Baserad på Steven Kings bok, ja den är också svinigt bra Som Steven King sen, inte gillar, han gillar inte filmen Ja det är jättelustigt, han, han tycker inte alls om filmen Ändå har de blivit så himla stor Och klassas ju av jättemånga som världens bästa skräckis och sådär. Mm. Mm. Men mm. den är Jack Nicholson gör en av sina bästa roller Och den är fullkomligt eh, skräckinjagande film så, Som man må lite såhär halvdåligt Eftersom man har sett här riktigt en film som verkligen påverkar den. Ja, och visuellt. Helt ja, fantastisk Helt mästerligt ja. foto och ja, allting. Mm. Och sen har vi Alien. Scott's Alien, som jag vet du älskar, Patrik Ja! Eh, och det är jag också. Mm. Så den, och den vet alla också allting om. Så, men har ni inte sett den så gör fan det och Vad är Alien? Alltså. Och, var det, och var det länge sedan ni såg den så ser den igen för guds skull. Den är, ja. det är värt Fant att göra. Det. Fantastisk film. Den är väldigt ja, precis. Sen har vi ju Rob Reiners Mystery. Ja. ja. Också en filmikerbok också Stephen King-boken. Det är Lida som den heter på. Lida svenska. på svenska. Det är ju mm. James Caan som spelar en författare som kör ner i ett dike i en snöstorm va? Mm. så tar han om hand om en till synes väldigt eh, trevlig kvinna, <laughs> eh, som, som spelar spelas av Kathy Bates och det visar sig att hon är ett helt stört eh, Fan mm. Och hon är ett, ett en psykopat helt enkelt som är en väldigt stor fan av hans eh, böcker. James Caan spelar författare också. Mm -hmm. Så ähm, ja, Kathy Bates är väldigt stort fan av hans böcker Och äh, det, bli, det händer väldigt mycket otäcka grejer i den här filmen Det är också en sån film som äh, jag tycker är en av de bland det läskigaste jag har sett i hela mitt liv mm. Sen sist men inte minst så är det en film som kanske är mer actionfilm i och för sig Men Cloverfield mm. eh, Det är nog en science fiction action mm. Ja, science fiction action ja Men ändå, det finns ju skräckelement helt klart det är Matt Reeves film, som också är så här found footage-film, att det ska vara lite dokumentärkänsla över det. Allting är filmat genom en, en dv kamera tror jag, va? Mm. Som, som följer med karaktärer i New York när värsta monsterattacken drar igång. J.J. Abrams är, producerar det. J.J. Abrams producerar, ja. Och filmen är typ en timme och tio minuter eller något, om man räknar bort eftertexterna. Så den går som ett tåg som nästan spårar ur Alltså den går så fruktansvärt fort fram Och man hinner knappt andas Så jag tycker den är mästerlig också Det, det, är, det här är vad ja. Godzilla Remaken mm. aldrig varit Ja precis mm. det, det här är det, det är så här man gör i monsterfilm Cloverfield är helt fantastiskt tycker jag mm. Mm. Så det är de tipsen jag vill ha Men jag, jag tog Elor Fanato och pratade lite mer om den för, Just för att de här känns som det är väldigt många som har sett den då eh, Mer Mm. Så, men där har det jävligt många bra eh, Skräckaktiga tips inför, ja. Nu inför Halloween eh, Jag skulle vilja tipsa om en film som heter Don't Look Now mm. Mm. Eh, Rösten från andra sidan Det är väl svenska... med Donald Sutherland eller? Ja precis, eh, Donald Sudland och Julie Christie Spelar ett par Deras eh, dotter drunknar eh, eh, Ganska ung Hon är väl typ sex år någonting. Och eh, så flyttar de till eh, Venedig för att liksom komma bort från allting. Och liksom leva där ett tag. Men så börjar Donald Sutherland se sin dotter. Hon, hon dog och hon hade en röd regnkappa på sig. Så ser han en liten flicka springa där i Venedigs. I de trånga gatorna där. Och, ja, det är väldigt så här psykologiskt. Låt, eh, låt, låt, låt mig gissa om man får aldrig se hennes ansikte. Om man får bara se en rundad hörn eller någonting. Nej, eh, jo jag tror man får se hennes ansikte ja Okej, okay, för det är, det är någonting som är typiska filmer som just ja. har den, den te, det temat ja. att ja, äh, Att man, man ser om runt ett eller man ser ett hår bakifrån Och så bara går de fram och så är det någon annan och, ja, ja, sådana grejer Nej, mm. ja, ja, men den, det den okay. filmen, det, det var ett tag sedan jag såg det, Men jag minns att den var sjukt bra Det är riktigt bra skådespelare Det är Niklas Råägg heter han som har gjort den Han har gjort okay. en det är bra filmer Uh, um, så den är riktigt krypande psykologisk. Mm. Ja, jag har inte sett den. Spännande. Nej. Den, ja, den... Jag, jag gillar Julie Christie jättemycket så att det känns som en film som jag borde ta och se. Mm. Julie Christie tycker jag är fantastisk, så. Ja. Uh, det är en ja. riktigt uh, cool upplevelse. Mm. Uh. Var du något no mer du hade eller kan jag bara snabbt ta en till? Jag kom på en till. Ja, men det tar en. Ja. Uh, jag tänkte på Robert Smicks What Lies Beneath. Mm. Eh, som är, som är lite såhär, den, det är också en vattendelare det är vissa som bara tycker den tvåa och sådär och vissa som tycker den fyra det finns väl inga som säger att det är ett mästerverk men eh, det, det finns ändå många som tycker att den är fantastisk jag har en stabil trea på den men känner nästan att den lutar åt en fyra då tycker jag det är med Harrison Ford och Michelle Michel Pfeiffer, Pfeiffer. Mm. som är spelare i ett eh, det är drama skräckis kan man säga och den är, den är jävligt stabil faktiskt och riktigt läskig är den så den rekommenderar jag också nice. den eh, är Nej, det, och det, det är härliga twistar i den och ja, den är lagom lång och allting, så ja, se den What lies beneath, nålt mm. under ytan mm. från mm. 2000 Okej okay. yes. Har Rasmus något mer att tillägga? Nej, jag har inte så mycket mer att tillägga Jag, jag, jag är rätt nöjd Jag alltså, kollar inte på övrigt mycket skräckfilmer Nej. men jag det, försöker det ändå från se från att jag gillar, jag gillar skräck, jag gillar att bli skrämd och så, bara att Oftast så väljer jag annat för att skräck känns som någonting man kollar på special occasions. Liksom. Jag, eh, jag kollar helst inte på skräck liksom, mitt på dagen. eller det något. Nej, det är lite. Utan, utan jag sitter helst liksom, nedtryckt i en soffa. så här, Klockan har precis passerat 12. Man drar på en rulle. Kanske har man en pool eller Kanske en tjej. Som liksom såhär så ja, Kramarens bicep Riktigt, riktigt hårt ja. Har du biceps, med... Rasmus? Ja, jag tänkte precis Jag har, det. Jag har, jag har skaffat sådana nu okay, okay. Jag, köpte för det, ja. Själv tycker jag det är bäst att se skräckfilmer Typ när man sitter i tält i skogen Helt ensam ska man vara Helt ensam, ja, och i tält i skogen Det är Kom. då jag trivs bäst har du, har du gjort det? Nej, <laughs> Nej, jag tänkte jag tänkte väl. Jag ska få prova att göra det. Alltså. <laughs> ja. Gå ut och frysa om mig. Ja, precis. Och så ska man se Blair Witch Project oh, eller något sånt där. Ja, eller... Jag skulle bajsa ner <laughs> mig. Det var en film jag hade mardrömmar hjärtat mycket om när jag var liten alltså. Okay. Ja, paranormal Activity 1. Den hade, då är jag hemma hos Hannes och såg, och såg den. Då hade jag fan svårt att. Ni, ni låg och kramade varandra, eller? <laughs> ja. <laughs> I, ingen Men, kommentar. Han har sett den förut, jag tycker den är skickbra Ja, den, är, den var riktigt bra men, men den var riktigt läskig alltså, så, Den är inte läskig, läskig när man ser den Utan, utan efter När, när man äh, kommer hem liksom Efter biobesöket Jag tycker alla Paranormalet-filmer som har sett så är jävligt läskiga och bra Alltså även japanska mm. spin-off har... oh. mm. Jag har bara sagt att den mm. okay. Jag vill bara kort nämna en film som heter Iden Lake. Oh, ja. Som är sjukt en av de obehagligaste filmerna jag har sett. En underbar måste ta se den, alltså. under fucking bra, Ja, Den är ja. helt sjukt uh, obehaglig. Alltså. Men den är riktigt bra också. Riktigt, ja, riktigt bra film. Men Michael Fassbender. Ja, precis. Nej, den <laughs> Ja, nu vet vi. Ja, okay. oh. ja, det, det, det är bara därför jag <laughs> ja. Nej, men faktum är att när jag såg den så hade jag ingen aning om den Michael Fassbender var. Okay. Så, och jag har inte sett om den som dess Han bara dessutom. var en man som var på en poster på en vägg Du visste inte vem det var <laughs> ja, Det är en kvinnlig skådespelare som är liksom, Själva huvudrollen hon, mm. Kelly Riley Hon spelar uh, Jude Laws fru i Sherlock Holmes mm. Yes, Watsons Brutta Spelar ja. hon yes. Och sen mm. så, han, så han, den han lilla killen från Lises England också med. Ja, också Steven är, Graham, vad menar du? Eller? Nej, lilla killen i barnet Aha, Ja, nu mm. fattar jag, han är pojken, alltså. ah, pojken Ja, pojken ja. Den är sjukt obehållig i den filmen i alla fall. Det rekommenderas. Jag vill se den. Jag har fått tips av jättemånga, bland annat er. Så och jag har den på Blu-ray sig. nu och den är så underbar. Men jag är ju i huvudet också. Mm. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, sen finns det inte så mycket mer att säga för mig. Jag skräcker inte min bästa genre. Nej. Det är väl uh, kanske bara Hannes här som är lite... Mer åt det. det hållet än hos andra Jag vet inte, jag är väldigt sådär också Jag är oerhört intelligent att köra ett uh, halloween tema. Mm. <laughs> <laughs> ja, det var därför vi bara skulle ta en film först. <laughs> <laughs> Nej men nu blev ja. det Jag tyckte det blev lite bra tips så ja. Jag hoppas ni där ute också tycker det För att bryta den ja. fjärde väggen Ja, <laughs> mm. ute uh, in the interwebs Men jag tänkte, yes. in, innan vi avslutar Kanske alla måste hålla med om att Den viktigaste filmen att kanske se nu Det kanske är John Carpenters Halloween Ja, jag tänkte faktiskt på den här om dagen för den har inte jag sett, men jag älskar John Carpenter, mm. uh, så so yeah. det blir nog min Halloween-film. The Thing ingen som har nämnt. Mm. Nej, den är sjukt mm. bra också. So, oh. Oh. Uh, ja, 30 minuters pure horror! <laughs> yeah. uh, ska vi... The Willem Scream nu! The <laughs> <laughs> <laughs> Willem Scream, ja. Yeah. Mm. Eh, men då tar vi och av det då Hoppas det vi. Eh, tipsen Eller att det var lite bra tips i alla fall. Där, vi inte, äh, experter. Mm. Nu ska vi gå och slå Hannes ja. Hejdå, Hejdå. <laughs> Hejdå. Då. Ha det så bra allihop eh, Ta det lugnt och glöm inte att gå ut Och dus eller godisa mm. Mm. Ha, det, ha, det ha det gött mm.